Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Tillåt mig en liten bikt så här på en lördagsmorgonen. Jag har nog aldrig känt mig så dum som när jag har gjort det här programmet som ni nu ska få höra. Det är en känsla som är speciellt jobbig när man gör ett program som Konflikt som ska vara smart. Som anstränger sig att förmedla smarta tankar och är fyllt med smarta människor som har fina titlar från berömda universitet runt om i världen. Och så sitter man där och fattar inget. Ekonomi handlar om, ska ni veta, valutor. Det kom till en punkt här tidigare i veckan när vi var beredda att ge upp. Strax efter att vi stötte ihop med en kollega i korridoren som tittade tacksamt på oss och sa Åh, vad skönt att ni tar upp det där. Det är ju jätteviktigt, men ja, jag fattar bara inte. En punkt när alla handelsbalanser, realräntor och likviditetsfällor fick våra hjärnor att koka och vi funderade på att göra något om Kina eller kanske Mellanöstern. Det vet vi hur det funkar. Men så kommer vi att tänka på tysken med den stålblå kostymen. Kommer ni ihåg honom? En välbärgad chef för ett framgångsrikt företag i det välmående Bayern som vår reporter Christian Åström träffade på ett tåg till München för ett par veckor sedan. Han har familj, tre barn, bor i en villa och han tror att allt kommer att gå över styr för en tid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 jag investerar i guld och silver. Nej, guld och silver. Guld och silver köpen värderade de guld. Om den här mannen, den är uppenbart framstående företrädare för det yppersta etablissemanget. Om han tappat tron på papperspengarna, om han gått och gjort något så ursprungligt och gammaldags som att köpa guld, då finns här något som nog ändå är värt att berätta. Välkomna till konflikt. Vad har upploppen bland iranska valutaväxlare med brasiliansk inflation att göra? Och varför pratar plötsligt så många om den gamla guldmyntfoten som ett alternativ till en allt mer sarja dollar? Hör röster från Sao Paulo, Peking och Tösses bageri om valutor som vapen och vanliga människors rädsla för pengar som inte är värda vad man tror. Jag från Swedish Radio. Det att det inte är för här. Eftermiddagsmörkret har redan hunnit lägga sig över Östermalm i Stockholm- när jag och Ali träffas utanför tösselbageriet- känt för sina semlor och kardemummabullar. En till Framför disken med rader av bakverk och smörgåsar- beställer jag varsin kopp te med varm mjölk till oss- på kaféet kostar teet 29 kronor koppen och när vi har satt oss ner blandöstemalms damer föräldralediga pappor med små barn och andra eftermiddagsfikare konstaterar Ali att det är precis sånt här som han inte kan unna sig längre So when I'm drinking a cup of tea I'm not enjoying because it's in my mind that you know what you can do or your family can do with this money in my country när jag dricker en kopp te så här så smakar inte det lika gott längre. Jag kan inte släppa tanken på vad de där 29 kronorna är värda i mitt hemland och vilka betydligt viktigare saker man skulle kunna köpa för dem där, säger Ali. Det har gått två år sedan han flyttade hit från Teheran för att studera vid Stockholms universitet. Under samma period har värdet på riallen, den iranska valutan, sjunkit med ungefär 70 procent. Samtidigt som priserna hemma i Iran har stigit. Valutaraset betyder att det har blivit mycket svårare för hans föräldrar, som är lärare och butiksägare, att undvara rialen som ska försörja Ali. Samtidigt som Ali får färre svenska kronor för den iranska valutan än tidigare. Now, if you want to buy one Swedish krona in Tehran, you have to pay 500 Iranian currency, so it's uh, more than three times uh, to have one Swedish krona. And then I can say like this, mm, my ability to shop here is now one third comparing to that time at least. Nu räcker mina pengar bara till en tredjedel av det jag hade råd med när jag kom hit för två år sedan, säger Ali. Valutafallet hänger ihop med de sanktioner som USA och EU infört mot Iran. Syftet är att pressa landet att stoppa den utveckling av kärnvapen som omvärlden misstänker att Iran ägnar sig åt. Och de här sanktionerna som pågått i många år har på senare tid i allt högre utsträckning kommit att inriktas mot Irans finansiella system. Målet är att stänga ut det landet från det globala banksystemet och strypa möjligheten att få hårdvaluta från oljeförsäljningen. Och effekten har blivit stor för landets valuta. När Ali var hemma i Teheran på besök tidigare i höstas kunde han märka att något var förändrat. Om man går till Teheran så är det inte en kärn stad. Det ser ut som en luktuig. Men förbundet av kärnan av kärnan har det börjat. Vad är det? Termination av economy. Vid den första anblick ser Teheran ut som vanligt. Men under ytan håller hela ekonomin på att kollapsa, säger Ali. Och när rialen stört i början på oktober var det många som menade att det här var beviset på att sanktionerna mot Iran fungerar. Arga teheranbor strömmade ut på gatorna i protest mot valutafallet. Demonstranterna drabbade samman med polisen i huvudstadens stora bazar och utanför centralbanken. Och när polis slog till mot de illegala valutahandlarna och de officiella växlingskontoren fick order om att hålla en fast kurs mot dollarn för att stoppa raset för rejällen skapade det bara ännu mer oro och ännu större kursras. De iranier som kan försöker nu få tag på dollar eller så försöker man investera sina pengar i hus eller något annat som inte riskerar att tappa i värde som riallen säger Ali. Men för majoriteten av iranierna är idén en omöjlighet. You are an, a simple employee and you don't know how to business so many people just keep their rials and see the value of their money is getting less every day but at ordinary people I mean de som vet lite om affärer investerar i annat. Men vanliga människor är bara helt chockade över hur lite deras pengar plötsligt är värda, säger Ali. Min mamma är en och min har en liten För min mamma är mer svårt för salariet är och Medan min pappa som äger en liten butik kan höja priserna för att tjäna lite bättre så ligger min mammas lärarlön kvar på samma nivå som tidigare säger Ali. För egen del hoppas han kunna vara kvar i Sverige för att avsluta sin utbildning. Måste han avbryta och åka hem har ju föräldrarnas uppoffringar varit förgäves. Men för att få pengarna att räcka har han fått se över var liten kostnad i vardagslivet. So the honest I started to spend less money. I buy mm, less kinds of fruits. I can say in that time, two years ago, I used to buy like at least three or four types of fruits for having during the week. But now I only buy one type of fruit. Förr kunde jag ha tre, fyra sorters frukt hemma. Nu har jag bara råd med en sort, säger Ali. Han tycker att det som Iran och iranierna just nu utsätts för är som ett krig- fast utan soldater. So it's like a war but without soldiers. Iran är utsatt för ett krig utan soldater konstaterade alltså Alien, iransk student som egentligen heter något annat. Dagens producent Kaisa Boglind hade träffat honom på ett café i Stockholm. Och det Ali berättar om, om frukten han inte får äta och teet som inte smakar gott eftersom varje droppe påminner honom om hans familjs tilltagande fattigdom. Alltså om valutors högst påtagliga påverkan på vår vardag och om hur stater manipulerar och i vissa fall, som i det med Iran, attackerar valutor. Det är vad dagens konflikt handlar om. För att förstå de här frågorna bättre ringer jag upp analytiken och författaren James Rickards. Hello. Hello Mr Rickards. Yes. This is Ivar Ekman med Swedish Radio. How are you? I'm very good. How are you? Fine, thank you. Good. James Rickards har skrivit en nyligen utkommen bok som heter Currency Wars, valutakrig, och har förutom en lång karriär på Wall Street även jobbat som konsult åt den amerikanska försvarsmakten i just frågor kring hur finansmarknader och finansiella instrument kan användas som en del av ett lands vapenarsenal. Och enligt Rickards är Iran ett ytterst intressant exempel på just det. En riktad attack mot ett lands ekonomi. Eftersom USA inte vill attackera Iran militärt valde man asymmetriska krigsmetoder som sabotage, cyberkrig och just finansiellt krig, säger James Rickards sabotage and financial war. Um, and financial war, what the United States did was, uh, early this year, uh, the United States cut Iran out of the dollar payment system. So Iran's banks or their correspondent banks around the world could no longer pay or receive dollars for the account of Iran. Det USA gjorde var att man skar av Iran från det internationella betalningssystemet SWIFT. Vilket gjorde att Iran inte kunde bedriva internationell handel med utländska valutor som dollar eller euro. Effekten som Ali i Stockholmans familj i Iran så tydligt upplevt lät inte vänta på sig, berättar James Rickards uh and Iran at that point was excluded from Swift. So it got to the point where Iran literally could not uh pay for its imports or receive proceeds for its exports. Um that caused a shortage of dollars in Iran. Uh if you're a merchant in Iran and you want to import goods from abroad you have to pay dollars so they needed more and more Eftersom man inte kunde få betalt för sina exportvaror, framförallt olja, blev det stor brist på dollar i Iran. Vilket ledde till att realens värde kollapsade, förklarar Rickards. Det är egentligen bara USA som kan genomföra en attack av det här slaget, säger Rickards. Tack vare att dollarn har en så speciell ställning i världen with regard to our trading partners then we would not be able to uh... do this to a USA utnyttjar helt klart sin privilegierade ställning– –när man ger sig på Iran, säger analytikern och författaren James Rickards. Och syftar både på USAs allmänna finansiella styrka– –och att den amerikanska dollarn är den dominerande valutan i världen. En valuta som många länder placerar sina tillgångar i– –och som används för en stor del av världshandeln. Det som på ekonomspråk brukar kallas reservvaluta– men egentligen är det inte riktade attacker av det här slaget som den mot Iran som intresserar James Rickards mest, berättar han från sitt kontor i Connecticut strax norr om New York. Hans bok, Currency Wars, med underrubriken The Making of the Next Global Crisis, handlar framförallt om större och mer utdragna lågintensiva finansiella krig, där just valutor är det huvudsakliga vapnet. Um, a currency War Valutakrig uppstår framförallt i tider av kris, säger James Rickards. När länder runt om i världen försöker sno tillväxt från varandra genom att devalvera eller på andra sätt sänka värdet på sina valutor. Det enklaste sättet att stimulera ekonomin och exporten. Och sen 2008 befinner vi oss mitt i en allt mer eskalerande konflikt av just det här slaget säger Richards. Han menar att USA har deklarerat krig mot resten av världen. The US has declared currency war on the world through money printing and quantitative easing. Now what's interesting is that Bernanke has been doing this since 2008, but it was only last month in a speech –enligt Rickards började det nu pågående valutakriget under finanskrisen 2008– –när den amerikanska centralbanken under ledning av ordföranden Ben Bernanke– –började trycka enorma mängder dollarsedlar med en teknik som kallas quantitative easing. Och den här politiken har fortsatt. En ny runda dollartryckande påbörjades så sent som i september i år– den officiella anledningen har hela tiden varit att stimulera den inhemska ekonomin i USA. Men för James Rickards och många andra experter är det uppenbart att ett huvudsyfte är att försvaga dollarn. Och det är precis vad som har hänt. Det här har märks på många sätt sedan dess. Bland annat har vår svenska krona stigit kraftigt gentemot dollarn. Ett annat land där det har fått rent dramatiska följder är Brasilien. Brazil uh is very much disadvantaged by this because Brazil in two thousand nine, two thousand ten actually had one of the strongest currencies in the world because partly because the US was devaluing the dollar and partly because of concerns about Europe, flight capital and investment capital was making its way into Brazil, saying, Well, at last, you know, here's a here's a currency that pays high interest rates, is low inflation, good stability, good growth, so I'll go invest in Brazil. När den kraftigt ökade mängden dollar började flöda genom det internationella finanssystemet ledde det till att massor av pengar sköljde in över länder som Brasilien. Vilket i sin tur ledde till att den brasilianska valutan steg kraftigt, berättar James Rickards. Det fick den brasilianska finansministern Guido Manchiga att göra det allra mest förbjudna, att prata om ett förestående valutakrig. Look, all the financial experts understand what a currency war is. But people don't like to mention it. Certainly central bankers and finance ministers don't like to talk about currency wars because uh, they're destabilizing, they're harmful, and uh, it sort of shines a light on who the worst perpetrators are, which in this case would be the United States. So he was being somewhat impolite. He was being candid and honest, but somewhat impolite in mentioning it and caused a shock around the world. It was sort of one of those... Uh, det var som när någon tar upp ett förbjudet ämne på en middag när den brasilianske finansministern Guido Manchiga 2010 började prata om ett valutakrig. Guerra Cambiao som det heter på portugisiska. Det sa alltså James Rickards, författare till boken Currency Wars. Vi ska höra mer från Rickard om en liten stund, men först ska vi till just Brasilien för att förstå valutakrigets effekter där mer i detalj. Sedan han gjorde det första gången 2010 har finansministern Manciga flera gånger upprepat sin åsikt om att Brasilien är utsatt för ett allt mer intensivt krig som håller på att underminera landets ekonomi. O que acontece porque eh, os países avançados não se recuperaram da crise. Significa que eles não têm mercado consumidor. Então eles vão atrás dos mercados dos países que estão crescendo, como o Brasil. E o que estão usando agora nessa disputa comercial é desvalorizar o câmbio. De industrialiserade länderna har inte återhämtat sig från den ekonomiska krisen och så försöker de genom att undervärdera sin valuta dra nytta av tillväxtländernas starka ekonomi som vår i Brasilien sa Guido Manchiga i en intervju i brasiliansk tv tidigare i år. Men vad är det egentligen som ligger bakom de här hårda orden? För att få svar på det ringde konflikts Lotten Collin upp en av Brasiliens mest framstående ekonomer, André Perfeito. Men de hade en del kommunikationsproblem. Uh, excuse me, I understand. No, I'm yes. in Swedish. Sorry. Yes. Uh, okay. okay. <laughs> That's okay. Mm, okay. Um, so I wanted to ask so, you, since uh, we're doing a, a show about currency wars, uh, um, I, it was actually, I, mean, I read a lot about this, and it was actually your minister, uh, that coined the mm -hmm. term. Can you can you tell me about that? Okay, so. Vår uh, minister Guido Mantega he complained a lot about the appreciation of real US dollar and he blamed this effect in the current uh, interest rate policy the monetary policy the US. Ja, efter en del problem med hackande Skype-uppkoppling lyckas till slut ändå perfekt att förklara vad är Brasiliens finansminister menar när han pratar om ett valutakrig. Det är framförallt USA:s penningpolitik som Guido Mantega syftar på. Sedan den ekonomiska krisen bröt ut har den amerikanska centralbanken Federal Reserve tryckt dollarsedlar som aldrig förr för att stimulera ekonomin och sänka dollarns värde så att exporten gynnas. Problemet är att en stor del av dollarsedlarna hamnat i Brasilien. The flow the inflow of money in Brazil is getting stronger. And more more dollars that came to Brazil, the stronger the Brazilian real get against the US dollar. So we are trying to to manage that. Alla de dollar som Feds pengar pressar tryckt har fullkomligt drängt oss i Brasilien, berättar André Perfeito. Här finns ju tillväxten och så har vi höga räntor. Det drar till sig kortsiktiga investerare. Så den brasilianska valutan, realen, har stigit i värde de senaste åren. Och resultatet av det blir att brasilianska företag som vill exportera sina varor inte har en chans på världsmarknaden– särskilt inte när de ska tävla med amerikanska företag som säljer sina produkter till extra pris, dollarpris. The Brazilian economy uh, has serious problems with the exchange rate. We are importing a lot of manufacturing products all over the world, and our exports are not very, not performing very well in the recent months. And uh, one of the main reasons is uh, the currency. That's the, currency the main point of the. Sen valutakriget började för ett par år sedan har Brasiliens ekonomi börjat blöda, säger André Perfeito. Våra viktiga exportvaror, flygplan, bilar och råvaror som soja har blivit dyrare och dyrare på världsmarknaden. Allt eftersom realen stärks mot dollarn. Och André Perfeito är långt ifrån ensam om att oroa sig för valutakrigets konsekvenser. Det är något alla pratar om här i Brasilien, säger han. Uh, the currency war is a um, is a is a subject that everybody is talking about right now in Brazil because we're facing a slowdown in our economy, especially in the manufacturing sector, that are facing the. Competition with the imported goods and the currency make it very difficult for us. So everybody is talking about that, but nobody, uh, including our finance minister, have a, a a good idea how to fight back that. In my opinion, the only way to do that is to cut our interest rate, that in Brazil are very high, to be closer to the our. I'm sorry. I think we have to change to phone. Actually, hello. Nej, det Ingen verkar ha någon bra långsiktig lösning på hur vi ska försvara oss i valutakriget, hur vi ska kunna försvaga realen och hindra alla dollarstina kortsiktiga investerare som vill komma hit. Själv tror jag att det bästa sättet skulle vara att sänka räntorna, men det går ju inte säger Andre perfeito innan Skype-linjen helt lägger av och jag får ringa upp på telefon. Varför om brasilianska politikerna inte vill sänka räntan hinner han inte förklara men kanske har det något att göra med det här Låten är inflação e salario, inflationen och lönen av Dino Franco och e Morai förklarar varför det är så känsligt att sänka räntan i Brasilien. Något som enligt alla bedömare skulle ge exporten en skjuts och sänka reallen gentemot dollarn. <tryckligare> Låten blev en hit 1985 mitt i den brasilianska hyperinflationen, som då var 1000 om året. En traumatisk tid som alla brasilianska minns med fasa, berättar André Perfeito när jag ringer upp igen. During the 80s and the 90s we had uh, an inflation nightmare in Brazil and we, the inflation in Brazil topped 1000. På grund av hyperinflationen på 80 och 90 talen så är det svårt för politikerna att sänka räntan av rädsla för att samma sak ska hända igen, säger André Perfeito. Och den historiska erfarenheten har också gjort att alla brasilianare ständigt håller koll på reallens upp- och nedgångar och oroar sig över valutakriget. Men, poängterar han, räntan är bara ett vapen som vi kan använda för att skydda oss mot invasionen av dollar. Det finns annat artilleri som den brasilianska regeringen kan plocka fram ur arsenalen. Den artilleri som they pratar om här i Brasilien Brazil hur man to kontrollera det. Vi har two main Två main wepps att kontroll det to fight back det svar. Was one is to make uh, attra rules of the gaming in the middle of the gam. Så so vi kreat taxes, vi kan make. Uh, it's, it's hard to, to make this flow av money till Brazil. You know, Regeringen har hittills använt det. två olika vapen i valutakriget, säger André Perfeito. Dels har de börjat beskatta utländska investerare. Dels köper de hela tiden upp mer dollar för att hålla växelkursen stadig och för att stoppa realen från att stiga ytterligare. The other way to do that, the other set of weapons that we have right now is our social bank to buying dollars in the future markets in Brazil to make the the relationship between real and dollar more stable. The the current level the dollar in Brazil is 2 .0, 2 .0, .0 per dollar. Centralbanken försöker nu med alla medel hålla fast växelkursen runt 2 real per dollar för att hjälpa exporten och för att motverka valutaspekulation, berättar André Perfeito. Men så han på lång sikt är allt det här ändå ohållbart. USA gör vad de kan för att hålla dollarn låg och amerikanernas största handelspartner, Kina, har svarat med att manipulera sin valuta, yuanen för att elda på sin export and China uh, control the, the en väldigt a very hard way it makes problems for the business economy as well so see they're trying with these calculus uh, tighten to the dollar as they do uh, they did in the last 20 years or so Kinesernas försök att hålla sin valuta nere för att matcha amerikanerna drabbar i slutändan inte dem själva utan andra länder som Brasilien säger André perfeito det blir vi som lider och skyttegravskriget mellan dollarn och johannen har de senaste åren lett till att allt fler länder efterlyser ett nytt valutasystem. Till och med en ny världsvaluta eftersom dollarn inte längre går att lita på. En av dem som tydligt uttryckt det är, är just Brasiliens finansminister Guido Manchega. Senast på internationella valutafondens möte i Tokyo för några veckor sedan. Mm. För att vara en mörd av reserv internationell- kanske det måste dollar- och en avgång av andra mörder- så de inte dollar. de förstår- för förklarade för en samlad presskår- att han och finansministrarna från resten av de länder- som brukar gå under förkortningen BRICS- –Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika– –att de nu har börjat diskutera möjligheten att skapa en egen valuta– –som ett alternativ till dollarn. Då kan amerikanerna göra vad de vill med sin dollar– –utan att det behöver skada oss andra. De verkar inte längre känna något ansvar för världsekonomin– –som Guido Kaxit uttryckte det. Och ekonomen André Perfeito i São Paulo håller med sin finansminister. Världsordningen har förändrats, både ekonomiskt och politiskt– och det kräver ett nytt valutasystem, säger Andre Perfeito. The China and the other uh, major market, the BRICS, has more more power now. This uh, new situation, it's going to deliver a new world currency. It's not be the dollar as it was, as it always always now, but it has been uh, after the Second World War. It's a different world right now. Världsordningen ser annorlunda ut idag. Kina och resten av BRICS-länderna har mycket mer makt än vad de haft tidigare. Och USA är inte längre världens enda stormakt. Då kan inte heller dollarn vara världens enda reservvaluta. Vi måste ha en ny valuta som inte är beroende av ett ensamt land, sa den brasilianska ekonomen André Perfeito till konfliktslotten Colin. Ni lyssnar alltså på konflikt i P1 som idag handlar om valutor och om det valutakrig som brutit ut i kölvattnet av den finanskris som drabbade världen 2008. Och precis som André Perfito nämnde tidigare så är det förhållandet mellan USA och Kina som på många sätt definierar det här kriget. Världens två största ekonomier som är varandras största handelspartners och ömsesidigt beroende av varandra för fortsatt tillväxt glider allt längre ifrån varandra i sin syn på vad som är problemet och vad som måste göras. Kineserna hävdar precis som brasilianerna att USA genom att låta sedelpressarna gå varma håller dollarkursen nere och orsakar inflation runt om i världens tillväxtekonomier. Men i Washington DC låter det Precis tvärtom. Amerikanska politiker nästan tävlar om vem som kan vara tuffast mot kineserna och anklagar dem om omväxlande för att vara skurkar, gangsters och framförallt valuta manipulatörer. Konflikts Daniela Markvart rapporterar. Well, he says President Obama should quit beating up on Americans and fight back against China. Senator Lindsey Graham says that is the way to save American jobs and businesses. Well, it is officially called the Currency Reform and Fair Trade Act, but many in D.C. simply calling it the Punish China for its weak monetary policy act. If they do something better than us, they should win in the marketplace. That's just the way business works. But if the government intervenes and creates an advantage for a Chinese company, that's not winning in the marketplace. And on day one, I've indicated day one, I will issue an executive order identifying China as a currency manipulator. We'll bring in action against them in front of the WTO for manipulating their currency and we will go after them. If you're not willing to stand up to China, you'll get run over by China and that's what's happened for 20 years. årens allt kritik mot Kina kulminerade under en Just avslutade presidentvalskampanjen i en kraftmätning om vem som visade sig tuffast mot den snabbt växande ekonomiska stormakten. Den republikanska kandidaten Mitt Romney upprepade som ett mantra att han redan dag ett i Vita huset skulle klassa Kina som valutamanipulatör. Men den kinesiska ekonomiprofessorn Yang Yao, chef för centret för ekonomisk forskning vid Peking universitetet, han avfärdar de amerikanska anklagelserna om manipulation. Det är ju i själva verket vad USA ägnar sig åt, hävdar han. Now, to say the same to United States. I look at the facts policy of loose monetary control. A lot of money is in the market that definitely has a effect the value of dollar. Titta bara på den amerikanska centralbankens lättsinniga penningpolitik, säger Yang Yao. I flera omgångar de senaste åren har de pumpat ut nya dollar i det globala finansiella systemet. Det, om något, har påverkat dollarns värde. Syftet har just varit att stimulera den amerikanska ekonomin genom att pressa ner dollarn i förhållande till andra valutor. Exportindustrin gynnas av att amerikanska varor blir billigare i utlandet och när andra valutor blir dyrare är förhoppningen att amerikaner ska köpa mer amerikanska produkter och mindre från utlandet. Den här politiken har också lett till att värdet på andra valutor har drivits upp, som vi hörde från Brasilien. Men i Kina har förändringarna inte varit lika dramatiska. Visserligen har den kinesiska valutans låsning till dollarn luckrats upp och den har stigit i värde. Men den kinesiska exporten till USA har ändå fortsatt att slå nya rekord. Och det irriterar amerikanska beslutsfattare oavsett partitillhörighet. Avgörande är snarare om de representerar delstater där många jobb har gått förlorade. They use the rules of free trade when it benefits them and spurn the rules of free trade when it benefits them. And for years and years and years Americans have grimaced, shrugged their shoulders, Demokraten Charles Schumer, senator från New York, har varit en av de pådrivande rösterna för en lag som skulle tvinga Kina att höja värdet på sin valuta. Men i grunden handlar den här disputen inte om valutornas värde, hävdar ekonomiprofessorn i Peking, Yang Yao. The issue is disguised as kind of a dispute on the currency. I don't think that's the real issue. The real issue is Valutan har kommit att kammo den verkliga konflikten. Vad det egentligen handlar om, säger Xianjou, är vem som ska betala priset för nödvändiga ekonomiska reformer i USA. Traditionellt har länder med obalans i ekonomin underskott i sin handelsbalans, stora skulder, ja de har fått betala genom tuffa åtstramningar, nedskärningar, strukturreformer. Vi ser exemplen på nära håll runt om i Europa. Men det som Grekland och många utvecklingsländer har tvingats genomlida för att överhuvudtaget få låna pengar är inget som USA har velat eller behövt underkasta sig. Det vore politiskt självmord och det skulle få hela världsekonomin att tvärbromsa. Och hittills har det ju fungerat ändå tack vare dollarns privilegierade ställning. Det gigantiska skuldberget har kunnat fortsätta att växa eftersom Kina har använt sina enorma exportintäkter för att köpa amerikanska statsskuldpapper. Men när USA pressar ner värdet på dollarn ja, de minskar ju också värdet på de kinesiska dollartillgångarna, vilket i sin tur irriterar kineserna. Det är dags att börja tala klarspråk om vad som egentligen står på spel, säger Yang Yao. Men jag tror att Kina ta det här problemet till To tell the United States, uh, frankly, this is uh, a matter of uh, sharing the cost. It's not a matter of uh, the value of the currencies, see. Has there been a reluctance from the Chinese side to do that? Um, well, I think there is a reluctance on both sides to make uh, the issue open. I grunden handlar det om hur man ska fördela kostnaderna. Men varken Kina eller USA vill ta i den heta potatisen enligt Yang Yao. Kina behöver exportera till USA och USA behöver kinesiska krediter. Men det finns en stor frustration från kinesisk sida över vad man uppfattar som ovilja eller oförmåga att förstå den kinesiska politiken. För precis som den amerikanska ledningen vill hålla sina ekonomiska hjul rullande behöver Kina hålla uppe sin tillväxt så att de miljoner människor som årligen flyttar från landsbygden till städerna kan få jobb. Så that's är when foreign countries point a finger to China, our premier, was always kind of angry because he believed that those foreign countries did not understand the situation in China. Premierminister Wen Jiabo om de sociala oro som hotar att bryta ut om det saknas jobb. Och om den kinesiska ekonomin skulle drivas in i en kris, ja då skulle det innebära dåliga nyheter för hela världen, påpekar han. Stabilitet är den avgörande drivkraften för Kinas valutapolitik, konstaterar också Yang Yao. Och några stora förändringar i det rådande internationella valutasystemet ser han inte under den närmaste tiden. brics diskussioner om en ny egen valuta som vi hörde Brasiliens finansminister tala om vid IMF-mötet i Tokyo, det tror den kinesiska ekonomiprofessorn inte på. But om det verkligen blir en internationell verksamhet, en riktig verksamhet, som USA-dalen, så kommer vem att vara responsiv för den här You Man måste ha någon när krisen kommer och säger att det är min respons för att hålla stabiliteten av den här Om man verkligen skulle lyckas skapa en ny valuta är risken att ingen skulle vara beredd att ta ansvar för det när det krisar i ekonomin, hävdar Yang Yao. Den troliga förändring han ser på lång sikt är ett skifte från dollarn som enda dominerande valuta till flera stora världsvalutor, dollar, yuanen och euron. Men de närmaste decennierna kommer den amerikanska dollarn fortsätta att dominera, även efter att den kinesiska ekonomin förutspås växa om den amerikanska till år 2020. Och just därför måste den amerikanska ledningen ta ett större ansvar för sin roll som ekonomisk supermakt och inte bara se till sina egna intressen, understryker Yang Yao. Men i hans ögon bedriver USA snarare en ansvarslös politik. It's är like OK for United States, because it's so easy to shed off its debts and also to increase its own wealth. Och om den här matchen kan fortsätta så finns det inga tjänster och att stoppa USA att göra det. är som ett opium för USA. Den låter dem vältra över sin skuldbörda på andra medan det egna välståndet växer, sa Zhang Yao, professor i ekonomi vid Peking universitetet i Kina. Det var konflikts Daniela Markvart som intervjuade honom. Ja, ni lyssnar alltså på konflikter vi idag och pratar om det pågående valutakrig som vi ser runt om oss i världen. Ett krig där olika länder försöker vinna fördelar mot varandra genom att manipulera sina valutor. Men hur ser det då ut framåt? Hur länge kommer det här kriget att pågå? Och vad kan de potentiella följderna bli? Jag ställde de här frågorna till James Rickards, författaren till boken Currency Wars, som vi hört redan tidigare i programmet. Och i liten kan vi lära oss av historien att oavsett hur det slutar, så kan vi räkna med att det här kriget kommer att pågå länge. When they begin, they tend to last for a very long time. Uh, currency War I lasted for 15 years. Currency War 2 lasted for 20 years. So now that we're in what I call Currency War III, that began in 2010, based on this history, I do not expect it to be over quickly. Well James Rickards är rädd att det här kriget kommer pågå minst 5-10 år till. Vilket man kan se från de två tidigare valutakrig som utspelat sig under 1900-talet. Och han varnar för att underskatta konsekvenserna. För något som kan verka ganska oskyldigt och till och med lite tilltalande för världens politiker att bara mixtra lite med valutakurserna, det kan få allvarliga följder one country starts to do this, other countries retaliate. So you start out cheapening your currency, but then your trading partners try to cheapen their currency, or else they put on, um, you know, import uh, taxes, excise taxes, world trade can uh, contract. Uh, currency wars can very quickly turn into trade wars and, in the worst case, turn into shooting wars. And so they seem very attractive to policymakers, because it seems like a quick fix to economic problems, but they end up being very destructive because of retaliation. Problemet med valutakrig är att de eskalerar. Om det ena landet sänker värdet på sin valuta så svarar de andra och så vidare. Med tiden blir också vapnen som används allt grövler. Länderna inför nya skatter, tullar och handelshinder för att vinna fördelar på varandras bekostnad. Ett valutakrig riskerar därför att övergå i ett handelskrig, säger Rickards. Och i värsta fall i väpnade konflikter. Det är precis vad historien visat. Well in my book I talk about two currency wars. One I call currency war one, which lasted from 1921 to 1936. Uh, that began with the Weimar Republic hyperinflation in Germany and continued through a series of devaluations first by France and Belgium in 1925, then England in 1931. Det första valutakriget utkämpades på 20- och 30-talen, berättar Rickards, när länder som Storbritannien, Frankrike, USA och Belgien devalverade sina valutor i omgångar för att vinna handelsfördelar gentemot varandra. Resultatet blev ödesstiget. Det var det första valutakriget pågick under depressionen på 30-talet och det var en av de värsta perioderna för världsekonomin i modern tid, säger Rickards. Depressionen följdes sedan av andra världskriget och när det var över samlades världens stora ekonomier för att stabilisera det globala valutasystemet i, ja ni kanske har hört ordsnamnet förut, Bretton Woods. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrive for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Det var i lilla Bretton Woods, New Hampshire, som president Roosevelt 1944 ledde en stor FN-konferens som arbetade fram ett nytt valutasystem. Bretton Woods-systemet innebar fasta valutakurser med alla länders valutor knutna till dollarn, som i sin tur var ankrad i guld, en form av guldmyntfot med andra ord. Men det här systemet bröt samman i slutet av 60-talet och följdes av 1900-talets andra valutakrig. What I call currency war two began in 1967 with the devaluation of the pound sterling against the dollar. Continued through 1971 with the delinking of the dollar to gold, and through the late 70s and less till 1987. Det andra valutakriget började i slutet av 1960-talet och innebar slutet för Bretton Woods. En lång rad devalveringar, som inte minst många svenskar nog minns, följde på varann en bra bit in på 80-talet. Efter det stabiliserades valutamarknaderna på nytt i ett system som i stort hållit fram till idag, säger författaren och analytikern James Rickards. Men... Vad kan då hända som en effekt av det här kriget? Det vanligaste svaret på den frågan bland ekonomer- som Zhang Jiao uttryckte här tidigare i programmet- är att vi kommer att se ett gradvis skifte från ett dollardominerat system- till ett system med flera starka valutor. Ett alternativ är det som den brasilianska ekonomen André Perfeito la fram tidigare. En överenskommelse bland tillväxtekonomierna- att någon slags ny global valuta skapas- James Rickards är mer pessimistisk. Han tror att man i och med valutakriget med att i synnerhet USA trycker pengar på en så massiv skala att man med det har släppt inflationsspöket ur flaskan. Well, what you'll get is inflation going exactly in 1970 so... Många centralbanksekonomer skulle avfärda Rickard som en domedagsprofet, men han själv menar att historien talar sitt tydliga språk. En dollarkollaps är en högst påtaglig risk. Valutasystemen i världen har kollapsat flera gånger tidigare. Och även om det efterhand skapats ett nytt system så kan situationen bli otroligt kaotisk innan det sker, säger Rickards. Så finns det då någon lösning, något sätt att förbereda sig inför hans dystra framtidsscenario? När jag frågar det så visar det sig att Richards är överens med tysken i den där stålblå kostymen som ni kanske minns från början av programmet. Ni vet han som skyddade sig genom att köpa guld. Jag I like to say that inte you know the world may not be on a gold standard but every individual can be on a personal gold standard simply by taking uh paper currencies and buying gold. That way you're protected against the currency wars and protected against the policy actions of the central banks. Ser fullt ut så att ja. säga. Så man känner sig ganska trygg här. Ja. Berätta, berätta var vi är någonstans. Vi är nu just nu i guldcentralens lokaler i Solna. Och vad gör guldcentralen? Vi köper och säljer investeringsguld, silver, platna och palladium i form av tackor och mynt. Mm -hmm. ja, ska vi sätta oss? Det kanske är enklare bara. Ett par dagar efter att jag pratat med James Rickards besöker jag företaget Guldcentralen i ett anonymt kontorshus strax utanför Stockholm. Företagets vd, Christer Granat, visar mig runt och vi sätter oss till slut i ett konferensrum där Granat låter mig känna på guldet. Tackor på 5, 10, och hundra gram och på ett kilo. Och så mynt som väger ett oz. Det där vikten, den där en ounce, det finns ju även i tackform. Det är ju det man tror i oz, det är det man mäter den ädla metallen i. Ja. Vad tror du? Är det... Alltså den här reaktionen som man får när man när man kommer, känner på guld ja, det, det, det är nog där det kommer ifrån DNA, det är nog nedärvt att vi fascineras så otroligt mycket av just guld, så det är sen Hedenhös, historiskt sett så har vi alltid fascinerats av guld den ädla metallen, jag tror att det är färgen tyngden och vad man nu kan göra med den så att säga och det är ju då som att det är ju det finns ett stort förtroende för just guld och det är, har ju varit som ett betalningsmedel i tusentals år. Mm. Det här andra vi har vi hållit på med med ja, sedlar och andra sorts mynt eller elektroniska pengar. Det är, inte, det är en företeelse som absolut inte har varit under lika många år. Och jag tror att det här är... Christer Granat säger att han på senare år märkte ett stadigt ökande intresse för guld. Både för att det varit en bra investering men också för att han tror att många upplever guldet som en fast punkt i en skakig finansiell tillvaro. När du pratade om er omsättning, hur mycket har det ökat? Förra året stängde vi böckerna på 227 miljoner. Så från 2005 fram till nu så har det gått från 19 miljoner till 227 miljoner. under tiden så har priset mer än tredubblats. Ja, ja, mer än tredubblats. Så det, liksom ett kilo har gått från ungefär 100 000 och du får nästan betala 400 000. Och tar man från 2002-2003 så har ju priset kanske gått upp över 400 Märker ni att det, just den aspekten, alltså skakigheten i finanssystemet som ju varit väldigt uppenbar sedan 2008, det har påverkat hur folk i allmänhet förhåller sig till framtiden och, och var de ska ha sina pengar och sådär? Ja men absolut. Ja, I synnerhet så är det ju så att folk är ju oroliga. Och då tycker man att någonting som man kan liksom ta på känna på och veta att det finns, det är en viss trygghet så att säga. Man har sitt men man vill lägga en del av sitt och sitter, man får egen kontroll över sina, sina tillgångar. För det har man ju inte riktigt med, vad heter det, om man har pengarna på banken och så. Man är ju så beroende av andra aktier. Man kommer, hur länge har man aktien? Har man någon insikt i företagen, marknaden? Hur ser det ut? Och så kommer ju den här krisen då med Lehman Brothers så då ökar väl också tack vare en sån sak. Ja, Christer Granats tilltro till guld är orubblig. Enligt honom är värdepapper, papperspengar och aktier alla rätt tveksamma investeringar i jämförelse med att stoppa in en guldtacka i bankfacket. Och medan ekonomer pratar om reservvalutor och diskuterar dollarsystemets fram- och baksidor så menar Christer Granat att guldet är det enda man i slutänden kan lita på. Och att det skulle vara opraktiskt som världsvaluta går han inte med på. Det här är alltså ett kilo som man i princip kan byta till sig pengar eller varor eller tjänster någonstans över hela jorden. Kommer jag med mitt kilo guld till Afrika så kan jag säkert köpa och rädda mig ur en besvärlig situation. Kommer jag med motsvarande då 370 000 svenska kronor så tror jag inte jag liksom får så mycket hjälp. Det liksom, jag måste kanske då ha dollar för det vet alla vad det är. Men jag tror att det här är betydligt mer värdefullt. Alltså jag, jag vet inte hur det går till, men ringer folk och frågar. Ja. Och är märker ni av... När de ringer oron kring de här frågorna? Ja, hos somliga finns det en viss oro. Och då finns det om man säga, de som har extremt hög oro för vad som kommer att hända skall. Att det liksom, imorgon släcks lampan och det är liksom istid igen på det sättet. Men eh, den oron att man kan lugna dem och säga att liksom, det är så pass allvarligt är det inte. Eh, det, går, det går inte så fort. För vi har ju gjort hela tiden för att skjuta problem framför oss. Problemen ja. Alla är ju ensa om problemen som världsekonomin står inför. Men att guld skulle vara en lösning på dem är det många ekonomer som avfärdar. För de strikt teoretiskt skolade är guldet egentligen ganska värdelöst. Förutom att det är bra för att laga tänder och glittrar fint som smycken. Men samtidigt är det ju ett faktum att priset på guld ökat de senaste åren. Ju skakigare ekonomin blir desto mer stiger det. Och det beror inte bara på att oroliga privatpersoner vill gardera sig inför en ekonomisk krasch eller en Afrikaresa som kan gå snett. Det beror också på att centralbanker som länge sålde av sina guldreserver, just eftersom guldet såg som gammaldags, att de nu börjar fylla sina vall med guldtackor igen. Så någonting är det ju som lockar med guldet, men kanske inte genetik eller neddärvd biologi som Christer Granat trodde. Snarare ekonomi. För priset, det har bara ökat och ökat. Vad sa du? Hur mycket var de här värda? Den där är värd... Ja, den här, den här får du... Alltså, vi betalar ju mer fört. Det fiktiva världs- är är just nu. Är strömmen gott eller? Det var lite kul när jag sa prisläckare lampan och så gick strömmen. Så det, det är en viss symbolik med världs... Har dollarkraschen skett nu ja, eller? Är färdig, ja, men, <laughs> ja, men ja. det vore ju... Tänk vad härligt dråpligt. Nu ska vi se här hur... Jag kommer ut utan ström. Ja, titta. Däremot på jag väl gå ner. Här. Ja, det är, det är just det. Har ja. du någon... Kan ja, får du sitta kvar och ta en <laughs> Men här kommer jag väl ut. Ja, och så lämnade jag alltså guldcentralen i mörker... Och med det lämnar vi dagens ämne om länder som desperat konkurrerar om tillväxt och tar sina valutor som, till sina valutor som vapen. Men innan vi slutar, ett par snabba uppdateringar från fronten. Det har varit en händelserik vecka. I USA vann ju Obama-valet vilket innebär att USA inte officiellt kommer stämpla Kina som en valutamanipulatör. Vilket Romney lovade, det hörde vi tidigare, att han skulle göra day one- men samtidigt innebar, eh, innebär omvalet av Obama att pengatryckar politiken troligtvis kommer fortgå. Och valresultatet gjorde att guldet steg från 1680 dollar per ounce dagen före valet till 1730 igår. Och i Kina pågår samtidigt den stora partikongressen där ledarna skickar ut starka signaler om att Yuanen på sikt ska släppas friare. Men igår kom rapporter om att den kinesiska exporten växer kraftigt igen och att handelsöverskottet ökade med hela 5 miljarder dollar på bara en månad mellan september och oktober. Och här hemma i Sverige kommer varslarna på rad. Få ekonomer skyller på den starka kronan, men och än så länge så finns inga som helst tecken på att man vill mixtra med kronkursen. Men som James Rickards sa, det har hänt förut. Ja, Det må koka i huvudet med alla de här komplicerade förhållandena, men samtidigt fortsätter världen att hända, vare sig vi orkar lyssna eller inte. Jag blev åtminstone lite klokare av att göra det här programmet och tackar inneligt er lyssnare som hängt med oss ända hit. Och med det är konflikt slut för idag. Mer information om dagens program finns på vår hemsida som har adressen Sverigesradio-p1-konflikt. Dagens producent var Kajsa Boglind, tekniker Fanny Högberg och jag, jag heter Ivar Ekman.